بسم الله الرحمن الرحیم عزیز اللہ امراد القاعدل کتاب و قرآن مبین و بما یا بدل اللذین قبرو لوکانو مسلمین ادرهم یا قروو و یا تمتاو و الهمی ملام علفس و یا رمون و ما حلقنا من قرد ان اللہ و لها کتاب معلوم مما تسبق من امت دن اجرا و ما ایس آخرون کے بیان نوشو چه ترغیب او کا سورت پین لسم در ترغیب کی نو پدی بانده دا پمک کی سورت تفریقی چ نو الله بازا برکی نو صورت مقصد الانزار للمجرمين بواقعات سالحين انزار او کای مجرمینو تا هغه واقعات په خوانو راغلی دي او صورت تفرید په ما سبقا چار کله انزار دیوکه نو بعد الانزار به مهلت نشته به اخره عذاب را ولي او صورت کې د انزار نمونه ذکر کای شیطان تا امورشو وینما نو انجام هسه قوملو تنزار شو چوی نما نو انجار هسه داوی قومیش ر تنزار شو چوی نما انزا انجام هسه سرورم سمودیان تنزار شو چوی نما که مکہ کی غیت نو اللہ تہ پیغمبر بوته نو انجانے سے شد بدر کی تباہی صورت کے صرف دا ذکر گئی کہ انذار للمجرمین بواقیات الصابقی اور صورت پدی ممتاز دے او صورت کیا ہے کہ صرف انذار للمجرمین ذکر شے دے اول ادلہ عقلی ذکر گئی دو احدانیت زکہ درست انما وہ هو ابراہیم کے دعوا ذکروا نو پاغه دلائل ذکر کړي ترجیح بیران قران ذکر کړي نو دلائل چله ابراهيم در رسته خبره مدلل او ثابته شي یا پداول سورتون کې داور تویت پات شه وار نو پاغه دلائل د ذکر کړي ا بیا واقعات ذکر کړي دا ءه کتاب دی قران سرغان مبين کراشي نمونواي دیکي واقعات په خواني قران چلاږي ندی مئیدی کی او خاص حوات دیر دلاغ دوسپل کافر حائی کیو منگا من ان کی موٹاقو شیو وقالو لو کننا نسمعو او ناقل ما کننا فی فقم نصاب سیر حائی کن منگا دا اللہ کتاب من لے راغلو معاہد راغلو مبلغ راغلو پیغمبر او مون ته بیان کړو نومون داغه بیان کې انکار وکړ هاي وقالو لو كننا نسونا کل ما كنا في اصحاب السيد داږي دېرم وای ور وکانو مسلمین نو پری وی افایدی اخلي اغافل کو دل امیدونو سبابت وکم بلکال ته قران الله اعظم بیسل عبد عدن صحا ولا ها و نسل مقابر و حدیث شریف بد بندہ بندہ صحا چپری خود دا اللہ کتاب اغافر شا ایرکر اغافر قبر اغافر زروالی بیلا چیزوہ زرزرشم بیسل عبد عبد صحا ولہا ونسل مقابر والبیلا حدیث الرجیم اغافر کر دیلی امیدنا زرزی پووشی اندی اللہ کرے من اس کرے. مگر دیلی لہا وقت مقرر کتاب لک مقرر مزموم په علم کې دا وی وق مقررسته انځي ترته د استولای د پلنيټه نه تخت کوئی تښتې څه تا نجی بچیږي نجی ترته ده انوڅ کیږي هواي دې اير اسريا جنازې شو د باندې پن ټګلې ونه دغورې د باندې 15 ولېګه د تلې ونه وای ولې ناراضي منتا نپو فرشتو سره کرشتینه موند فرشته وګاګنه لو ما په مننه حلله ولنه راړي مونږ نه د قرآن امبې ساتو د فرشته مونږ د دې غاباني علي ګریم په خاصانه په ډلونو باندې کې امبیا شیا د شیاتونځه ما ډلې ګریم په خاصانه په ډلونو باندې کې امبیا انځره غره د دې پیغمبر مګر د یغه پروتو کې دانګي چلومون دې ټو کې لرا دې شوبې لرا و درو مجرمینو کې نسلن باده اسنه مشرانو وټو کې کډو نه دینټو کې مشران انکار کړو په نه دین انکار کوي نراړی ایمان پدې اتیشوی دي طریقې درومونو اگ پرانی دمو پدې باندي دروازه پرانا نازلول خو پرې دا چې دروازه پرانیږي د ډېر او کیږي اسی دې پرې کې خاتن کې نوایبه بنشوی دي دا غوې دمن منځ جادو کوي دلته تاسو وکستا اصمانی راتا جوڑکو دروازیت پرانستا او دا دا دا دا پاسمان نارو چوالا بنشی داوین کی زمانگا اصل حقیقتی بن کردو کسیحری کردو بلکی امون قوم مسحورون سیحر کردی شی ممانین سیحر کردو اتاتی دی مایا پاسمان کی پڑا ہونا اخیصت کردی مایا دلرا پا کتون کو لرا دا چا کردی دی ساتره ما دلرا هر شیطان نټلی شي اسمانونو کې شیطان نشته ها چې وخت ځار نه کوي اس طرح قسمه وقدي اورې دوتہ هغه کلام کې الله فرشتو سره کوي برو کېږي نو لګي د په څه شغل سرغان شهاب مبید شغل په اور راز شي ازم کا خپل کړې ده مونږ اورزورې مونږ پدې کې کړونه اټکوړې مونږ پدې کې آیوشه پمکتدار ارشی ماتا اندازا معلومه دا اگر ظلمی تاثلا کې گدران و من اوها آغا مخلوق می پیدا کرده چنی اغلرا دی من لرا رزق ورکون کی لکو حوش تیور جنگر وغیره اغیرم رزق ورکون و من آغا مخلوق می پیدا کرده چنی داگی مخلوق لرا رزق ورکون کی انیش تایر شه مگر منسخا داگی اصل ده خزانی دی اصل ده مړځه دا راینه تمام قضانی دي انا رالیګم دنیا تا مگر پادانځه چې ما ته مقرره ده دنیا ته جرالیګم داغه نرم را ته مقرره علیګم بادو نه او بوچون کی pore دوکه لواکه حمل اجم ان بادو نه وی باځه خر کوئی چې بادو نه جامد پار ده خیر ده اچ مفرذ راشی نفو مانا دا عذاب ده. دا مانا آغا نفوی پادیس حدیث کی را دی اللہم ولا تجعلها ریحن حدیث سمان علا اصل کې کې بادونا د چار چاپیره نئی نوارید دا غنڈی کی اوارید یو بلکی دی دے که او با پیدا کی نو دا حدیث مانا دا اللہ چار چاپیره نا بادونا راولی چوارید دا ولا تجعلها ریحن دا غی الله مانا اللہ دیو طرف باد مرا ولی چی مون ورد اتختی دا نچه عذاب مانا دالتا زکر دا یو طرف باد چراشی نچه کم وردی نا غم اتختی نزا حدیث دعا کئی حضرت اللہم جعلها ریاحان خضای چا چا پیرانت بادو نکی چواریز مون بندی ادری. ولا تجلاری حان دیو طرف باد مرا ولی چواریز مون ورد اتختی حبل دارا چې ده یو طرف نه بعد راشی نو ورز اکیو با نیشه چوله ورز تختي تختی چو نو با پا کسنگو آچه دا بعد لواقع ده نو چه ده چار پیر نو آگی که با چولی شی علیگو منگ با دونا و با چونکی نوارو منگ ده برنو با نسکو منگ پتاسو بانده با انه تاسو دلالا ساتیدون کی فناشی خازین امو جن کو مخلوقات امرو امیو پات کې جن کی اغستن کی ارسل الله وارثون مخلوق فنا شي اپه جنو مکینتا زنا اپه جنو ورستنی مې تا ټول مخلوق پدې ارستا هون وکی دی الله حکیم ولل خبردار دلال ختم شو اوس مثال شیطان ذکر کوي د تعذیب دونه کې شیطان مثال د تعذیب اتا ته پیدایو ما انسان لرا مراد تن اعظم معنا زبا کوم د دې الفاظ خلق تن از کی پچو جوړ کړي د مفسرینو سال سال هغه خارته وي چې وټه شي او رنگي وټه کی په نور څنګه پکې وaje او رنگی تد دې سال سال وای او هم هغه شي رنگ وای داسې خاورتی واه غرا واه غل تور راشی د همه معنا چې تور کوي هغه د لفظ معنا نه ده دا خدا سر معنا ده همه معنی اگلی شی یو بلکې دا څه واغی خا مسنون ز سن نه سن نه دي سن وې کالتا مسنون کې کالونه پې تیر شوی او معنا په مهور د کوم پیدا کړم ادم دو چې خاورې اگلی شی خمبرې شی او چه خاورا آغا میرا گون ڈکرا او آغا زمان پا امر کرشتو گڑا وڈکرا وائغ گلا او بیاغ خاورا پرتاو سلو اختلا او دا اغیر پس میں ادم پیدا کرو نمون با محاورا ترجمه شوسم اتاکی پیدا کرنی میں ادم در منسل سالن دو چه خاوری اگلی شوی خنبیر شوی او پیدا کرنی میں پیریان من قبل پخواه دور لګیوالانه نار سمو لاندې ورده د پاسه لګېده او دا یمېس کې دا شرکت لري دیت نار سمو وي یاره د دې میذنه دامه تمره اوسه جلمې پیدا کړې ده نار سمو مکلا چپه یا کا چړې روطا فرښتوتا پیدا کوونکیم د بندا دوچو خاورو او دل شوقم نوکر چې برابر کوم دللا په کوم پدی کې په نو کینې دې تا بيدار فقعو کینې تا بيدار تاسو ور تا بيدار نو سیداو پرا تا بيدار چو پرشته ټوله اونډه مغه شیطان اوې انکار یو کو جي شي سردا سي نا شیطان تا بيدار نشي جنوکا اوه الله ایک دې تار سري جن لشوي سرت سید کوونکو نا سورۃ اعراف کے ما معنی کا شروع وہ شیطان نیمز چې سې دا حکم بد دتا چې پیدا کړو دوه چې خاورې خمبرې شي اگلې شي دغه خاورې پیدا دې از دې وره پیدا ان الله او زه دینه یقین انت لشه پتا دې نه تر کا مت شیطان نا فرمانی وکړه دوه حکم دفرانه نو فرای رجين کو نو شیطان الله ماته مهلت را کې تر قیامت او الله ته دموله ټول کړی شو نه ټیګی تر وخت د تر ورځې د وخت مقرار نو شیطان الله پسوب دا چې ګمراکم نو غښتوبکم د دنیا کې بادامال هغه ګمرا وکم ګور مگر بندیان ساده دی دینا خاص شي هغه بندیان چې کم خاصی خبره نه بچي او الله ها دا کتاب لاذ په ما باندې یا کا یHazard masaiti دا لاذ په ما نه کا دا چې زمما بنديان نشتهاله پدې باندې کلا با مگر سوچتا بي وستاد سرکه شنو ها دا سمراړه چې زمما بنديان بسا تصرف ني او جهانم تاسو له له سره د لهو دروازې دي هر دروازې کې منهم د جناتنا شتانا نو بای سمکرري شیطان نافرمان شه نو رجیم شه حسر الله اما تا کان چینو که بای و بایلی شی دیتا دن نجای دی جنتا پا سلامتای پا من علور بکم چې چی سنو دی که کور گریوا عشی ای دنیا کې یو بر سر بود حسدو ایو بل سره خلاف کرو عزیبا پا کرسو مخامخ او بنرسی دیتا په دی جنت کستوی والی زمن کور جاره دې خټې کو انبا هدايځ دی نو وتلی شي او ته شي خبر ورکا بنديانو ته زبخون مخن کې مېराबाद او ذا عبد دما دې آزاد دنا قنب او هم د موقظ ذکر کوي د مجمینو خبر کا دې دې بن منو د ابراهيم چراغ د ځغا نو مين منو پتا دې سلامتي اي نو ابراهيم سلامن کلام حضرت رستو اوو سرت عرف کې فقالوا سلاما فمال ذسا انجا بيجن حنيذ دنګي تر نک چې ښه لري تر او فلمار ايديم لا تسريم نکرم او جسمنون خيفا داتل كلام تل تقرته حضرت يا رالا قال ابوخليوي انا منكم مجنون مون تاسو نه پیر یو زړه کې يا مجنون پخلے ہوئے وہ فلسطان میں گا زیرہ در کرو تال رہا پیوالک پوہ سار رہا وہ ابراہیم علیہ السلام زیرہ رہا کوئی چرا سیدر امانتہ بڑاوالے نو پس زیرہ رہا کوئی بیابازوانشم وہ بڑائیم وہ دی منگ زیرہ در کرو پہ حکم دخلائی نو مکی گا زنو میں دنا نو ابراہیم نو نو ملکی گی رحمت طرف مگر گمران زنو میں دخونیم قال ابراهيم سحال استاسو اليغلو شو څنګه غريي نويده موږ ليغلي شو قوم له مجمنه تا مگر آل لوث لوث تابعدار هغه مفيدو موږ پريدو له ونه منججو هم پي بيدو نجات پر غدل ازګه ما کي ارسلنا ذکر ده مرتذين وي وګوره نجات ور کولې شي کنه موږ ارسلنا سمانه ده موږ پدې پر راليغريو چې دې پرې دا زعمه پې دې دې تا دا مونږه حفظ مونږان دا کړي دا د رښتونو نه دا نو کلا چرالو لوتيان تامباله مسلمان نو حضرت دود تاسو نیو درا ته تاسو نن موږ را لوم تا تا هو کوم دوهای په سبب دای چې دای پکی شه کو ارالوم تا تا هو کوم دوهای امنګی رشتونی نپو دا پر کې د که دشپینا اوار پسیده تا وطبیعت بارهم تب اوار پسیده که جنگی امیر د اسلام مخ کی او خوفی نو امیر دی اسلام روشتی قرآن هم ده دی بیان کرده که جنگی نو امیر رو خلق مخ کروانده نبی الاسلام او که دی خوف دشمن رو سنو روانده نو امیر رو سنو پاکستان تی جور شم نو د مسلمانان لیدران کی هندستان کیو نه مخیر او توقې دا اجزانی پرغه ده ټاکل څو درې شو دا نه کی مو والو چې دلته مسلمان پاتین شي نو پاره ټاکل څو درې شو اده تور او ګل بجان جنډي د دا مخیر او توقې هله لای سنت طریقه دا ده چې یره دای کی نو میر باغ یارا مخی و جنگ و نامیر مخی اولارو یارا رستو و نامیر رستو دری او طبیعت بارو دانا چه دوڑایوی نتا مخی دا طالبان دی رستو راجی او کچه سکار ماری نتالبان مخی کر اتا رستو لاری دا طریقه اسلام دا اسلام داسې مذب دی که مشر دا دیر بوجاوالا امشر تا ویته کارو تا وتبیات وارم اور پیشہ دایپچه امن پات ندګوري تاسو نه رښکښاتا ازای کم دایچ تاسو ویلی شوې دي الله متا ته زائر خې حفیصلو کرم لوتا دا خبره فیصلم لوتا کړه د دې خبرې چې مونږ دې کسانو پرکړشه به سات نسل به منقد شي ارال کریوالا خوشال غجالا نو يل وتر السلام دغدي چم جنې کای ما ما شرموي او يلګي د الله نام ما مخه کوي نو دې مټنې کلی د مخلوقات تا تم ځان دی ویلي چې توا بچنه سو نو يلو دغدي جنکای چم کې ادا کون کی لچاوت ل کا شاهد دستا عمر اے پیغمبره چې را کوم څه پمستای کې دی بهوش کا شاهد عمرستا انو دا قومستا لفي سکرتہم پمستای کې مترجې دي څنګه په قانون بیاو دیتا قسم به تو رشادت کوي لامر کا شاهد د الله شاهد د عمر درکه انکه تعالا الامر کا قسم لدوار دی ستا عمر دې پاتې شي نو تبوینه چې دیم به شو نو نه و پا خطلو دنوار چائز کرے ناشتہی خوڑا نوگردل مقباس دا غیلان دے اول ورنگ پا دیبان دے کانی دی دے ٹکرو مامانہ ٹکرو کرے وا تاقیدی کنکی دے پارد اقل مندو متوسم اقل مند پا علامہ پوئی اجرے دے عذاب دے دے دے نجات دے و انا ادقا قوم پلار نیغی دے شام تا چیزی نقومیلود طرف تا پیج دے دعا نمونی تاکی دیکی نخیدی کمان انکی اکچریو بانوالا ظالمان ایکا بانتا موائیو یعنی اغضای چې گنھوڑی پکی چونکی کوئیو د شایب علی اسلام او بود چار نظر پیرا پریدی نظرگنیش بانو اکو بانوالا ظالمان نبدل میں آسا دیلالا ادائی پشار عام کی دی پراتا امام مبین شار عام یوروپ نچک ملار را پوریو دی نقومی شوائب شوائب دارنگی در عربونا یا در شام نچکم لار رازی یورک تا دی پده شارعام کی پراتی دی ایمام مبین شارعام دره لرم سلورم ادر او جنکلیو حجر و آل و انبیاء حجر داغی دار الخلافہ او بوتل دی نشوکم سلیشن راځي ادر او جنکلیو حجر و آل و انبیاء اوال کرمیو نوځي دا غیناوทุนکی او دی چې توګلبه تو ګرونا په ګرونا د کورونا پامن درې به جوړ شي چې پامن دی زګداره کې درې طرفه نه دشمن راته نشي همقامت رايي وستري نشمند باندې راتله انپاري اوزار کې دې نونیو دې لچغه پردصار فائدو نو رسولا دیتا چې کول دی ان دې پیرا کریم اسمانو زمکه پمې دې کې مگر جهاد سران شي او قیامت لا ته نمخوالو مخ ارول خو اصفر جمیل دی شیخ الاسلام رساله دا صفر جمیل دیتا ہوئی چه بیانو که دی کنزل جواب مور ابتدا کی بیانو که او جگری مکو دیتا صفر مخ ارول خو دیر خدا ما بیانو که کنزل کوش تاس کنزل که یو میدان د جنگ دی یو میدان د واز دی ایو میدان دا منافقینو دے قرآن مختلف میں دا انو ذکر کیجئے پا میدان دو آس کے اصف الیمین میدان د جنگ فشرد بہم من خلفا ہون دا سیو آس کے او طریق دی نسل اپا میدان مقابل د منافقینو کې ان براؤ منکم اینکی او سرے بیدتیرے پا قول بیدت مصر دے ناغل سر دا دره رمیدان نو قران زیات ديګری فړي او هر لې بل بل حسیت ورکړي جر ورو ته مکو وکړنه چې میدان د جنگ نه میدان د واد جوړه سره زمينې کې پښالا تفتي او میدان د واد نه میدان د جنگ جوړه شر کې دا رنګي مقابله د اوسات ومنافقین کې میدان زمينه د دوستای جوړه چې دا مې خپل دې هغه ودبرات موقام دی وی سره فصفه صفل جمی جمیل انګریز دانتی چې د ملک او مداغ زیاک کوشش دا چې ملک نه علم وکړي دو جن مولای فسفد ادنا کې ګورګورل چې هغه تبهه لست کم نو متبر خانان ذمہ دارو ادیم لست کې ترکانان لواران او ذلیل لست کې چړې چمار مولا وو مولای ډوره ذلیل کړو دا یو زمانہ کې د علم چرچاوا ن پولیس بهر علیږه طالبان بهرول چې چرته باندې طالبانو غوړی دی خو نو پولیس برابرې علاوه تاسو دا تا کوئی تاسو چې تا کوئی گرفتار کړي طالبان فجر غبای ثابت بنو په کې به تلرکو پلاس وې او تاړل تا نه تبهوت سرهول دا دې لپاره چې دې د تعلیم طالبان دې داس بهرول طالبان جمعو تاندار راغی پولیس نمونه لکل ستا سنم ده زید ستا سنم ده اما ستا سنم ده بکر ار یوه یو تالیمو توکه بے کولی اگو تاوی ستا سنم ده بے فاس فایس سفر جمعی این دو اگو تاندار ناغوی پاسی پاسی زیدی روک شاک شاک اگو نوری بوتلا اگو یو گولا قرآن برا تاتا قرآن وی اوگورا براکت تا ما زان قرآن آیا تو ایفاس فای السفر جمیر وی اغاد اللہ لکلنے چنمت در اوکشا پسا پس در اوکشا بلد تانیدار را گئے طالبان جمع نمونہ ہو لی کئی زر در وائی دارو بے گو زر در وائی میں اگوئے سیب زید بلوئے بکر هغه ټول ذکر کړ او د دینم نو چې دا نو مرسي خدان ته کنزل کړي حالکه سړي نه دی وان تا تا را دي ماتا نو هغه غوښتنه اقام نه جاته موندو یمغه فست فایس سفر جمیل نه جات په فست فایس سفر جمیل کې زان د دانت ته جنگ جوړ کا یقینا راфта په انګرې په وا ادر کرم تا تا او مو کر دفاته ايتونه اور قران لوي قران کې اصول ديمان دي دی. اما او چروا سترګه پله آشিতা شفاده او کوم پاره سره جوړ جوړ دایتا دایته مون نعمتونه ور کړی نه ایتمو ګورا لسمنا ملم يتغنبل قران حدیث کراوی زما متینه دي چې قران ور سخی ابل ته محتاج شه قران ور ابل ته محتاج دي لسمنا زما متینه امام ورت کاسترگی هغه معلومه تا چې فاده او کردار موږ پری معلومه زرا جو جوړه دي منکرين تا امغم جن کې گپدای چې خړا دي او پس کا ځان مؤمنانو تا جنا ځان مؤمن تنرم او زره ان کې مازه نازل وکه مازه رقم نازل یا قوم صالحو اقتسموا بالل پر اگیا چه German یا مقتسمین آگرسانوم چه ایام کنح کے ایا منوفر ایک مقسم خودود سو پر نظام صد climb چائر سائر د 이�گ کذعب دی اور Jengi بدر کیا la tu自己 اللہ Pla Hamyl K taste ذا باب PagSah scène تقسیم میں فرم رن دینا طبق صد dis bitter یا ایک قسم خودود part number آګه سان چې ګور ګول قرآن ټوټې ټوټې نو قسم دې پر چې تپوږه کوم د ټولو نه دا وښیني چې کوډ نه ال کې راځي دلا فن تا چې څوک فلص دا صاف بیانو کا سدوي شې ما ټولتا کله چې ته بیان نو صاف بیانو کا دانه چې من من کو شین کو غونټو آ چې تا دې شي دې امقالو د مشکی نه نا مو غالو جام کو مون با کافی شو استاد طرفنا اگې خلقو تا ټوکی تهونکی دي با د خلقو چې هغه باندې اسلام په ټوکی کوی انا کفینا من کا للمساجين مونږه کافیچو استاد طرفنا اگې خلقو تا ټوکی تهونکی تا زه را آګه سان چې غړدی سر د الله نام درځه په وشی اپې جنوم یتنګی کیچ نستا پوه شي دای واي د ټوکه مسکري کوي سورت کے انظار للمجرمین بواقعات السابقین شیطان میں که مدهور شو قوم شوہم میں اصحاب حجر شوالات و قومیلوت سسال و مقتصمین و ام محتزین نو ارکرا چزا حلاکرا علیگم اتباکو منتقام اقرم سبحان اللہ امائشوگون اصلاحینا قوضا رب ایت ابا نگیبہ کیت را گیچ را تر مرګا پوره تر الله بندګي بچي تفریح د هر قسم اسلامي کې د ملاوي دو, پتا دو پتا پتا یاد ساتي ایوب, ایوب اسلامي کې مرکز تقیصه بازار, بازار شاته په خار, خار, خار, خار